Grazia ere egiten du, gaur berri da kurtzeak. Pasaren igander arte hemen inguruko erabide askotan, venezuelako autoskundei buruz idatze ziren hainbat eta hainbat ateraldi. Propagandarekin lan egiteak duen arrezkurik latzen da, izaten da, nork bere propaganda zineziz, hama iduzakela. Ta Maria hauetan, antitxabizmoan itxuki militatzen duten hainbatek askenean, kaprilezen aldeko propaganda emititxudez ezik, netxi egin zutela argirago. Igandean nortea venezuela arrek gauzak bere lekuan ipinizituzten. Inoiz, eman den parte hartzea dikandien arekin, ia amaika puntuko aldea zirabasi ziontxabese Kaprilezi. Milioita erdi boturen aldea alegia. Egia da, eh, Kaprilezek bizikio dituela, Manuel Rosalesek orain zei urte lortu zuzutako emaitzak arpaino bi milioi botu gehiobatera ditu, eta eskualde guzti eta nobetu dituaren emaitzak. Baina Txabezek ere ondu egin ditu bere orduko lorpenak eta venezolaren gehiengo zabal bat bere alde duela argi geratu da berriro do ere. Inguru horietako Txabez-fobikoen argumentazioa zirkularrekin demora galtze baino hoba izango da ala ere etorkizunera begiratzea. Eta etorkizun korapilatxua da Urtarrilean bere laugarren agintaldeari ekingo dion Hugo Chavez fria zena. Chavezzen arazona Enrique Capriles Randoski lehiak ideori. Caprilesek beste edo non oposizio buru indartkoa izateko, aukera guztiako dukeko lituzke, bere maitxaitxur oso horri esker, baina Venezolan mm, oso etorkizu niluna irarratzen zaio. Chavezzena bera, baina mm, korak jozoa nuke. Alde batetik... Bere boza eman dioten 6 milioitardi herritarrak ez dira batera garriak iezertan, Xabezen etxai izatean espala. Batasun demokratikoanen movimentua, bere aldeko koalizioa, bere alazakabana daiteken nultu bariopintoa da, eta kaprilesi izatez ezta parlamentaria ere, oposizioaren buru izateko, ba, ezinbesteko alitzatekena, zaila izango zaio, bere lo, lidergoa, ba, ondoren gozai goteoietan mantendu eta sendotzea. Baina, bueno, berari dagoki hori edo nola ere. Txabezen korapio baiztuenak barnean daude. Alde batetik bere barnean, bere gorputzaren barnean. Kantzerra etxek gorra eta zetatia da, eta txabezek haren eh, lehen erazua gainditu dituela mm, argi balagoa ere, pentsatu behar du borroka ez dagoela maituta. Bere lidergoa gaur ezinbestekoa da, inguruan du, bildude movidentuaren zat eta horregatik, za bes ez nos hasuna eta sugli carazo personala. Baizik eh Venezuela len maiako mayaco faktore politiko bat. Etzaiek pozarren emandizkioten bizi... bizi... biziropen eskasa gain ditu ditu orain arte eta hauteskundetara berriro aukesto izanak erakusten du bera inora ez dagoela inundekin ora hechiko Baita aztu behar eh nabardura garrantzitsu bat, e, urtarrilrean hasiko duen 6 urteko egintaldi berri horren 3 lehen murtea tan hilko baliitz auteskundek egin balko lirateke lendakaritsarako berriro eh hiru urte horiek igaro ondoren hilko balitz ordea lendakari ordea hartuko luke e, agintea sei urtekoa egin taldea burutu arte sabes ze nohasuna recetas una que tira esa utena eta horrek berak errazten du esamen zen zabalkundea baina argi dago hori dena kontuan hartuta egingo zituela egin dituen apustuak Txarizan beste korapilio nagozia ere barnekoa da, bere herriaren o herrialdearen barnekoa kasuenetan, ekonomia. Txarizmoak pausu garrantzitsuak eman ditu aberaztasunaren, batez ere petroliotik datorren aberaztasunoren berbanaketan. Etxaiek politikak klienten larra edo zuentzion deitzen diote horri. Agian, hobo esten dutelako garaibateko oligarren ba urrupak erpeta. Krisiak krisi. Petroleoren zalneurriak beraka egiteko joerarik agertzen duen ez, argida gotxa bezek baduela joko marxenik alde horretatik. Eta estatu batu eta komertatu historikoa, murrezen bazaio ere, saltoki asko eratzea zaizkiola, txinaren premia segaitzateik hasita. Arazoa da, moskin joiekin, erritarren eskola, elikadura zerbitzuak sortu eta zabaltzeaz gain, bertako ekonomia produktiboa zuzpertu behar ditzatekela jendearen zan lortzeko, eta gaurregun egiten diren importazio ditogarria gutxitzeko besteak beste. Merkosurreko kiren erregai hor nintzeilea izetetik aratago behiratu beharra dauka, xabezek, eldutasunera iritsiden esperimentu horrek aurrera egin behar badu.